Allah subhanahu wa ta'ala thot inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh. Po zoti juajë, ai cili ka krijuar qytet e toton për 6 ditë dhe shkon në mëtyrë dhe më pas i ndroi më arsh. Jumshin lelë në ngjarë i kërko hutifa, dhe shmësiu dhe qomëu dhe yëjëu musakharat bi amri. Ai do të bëron natën të ditës, dhe ato dyja ndjekin njëri tjetrin, njërat tjetër me shpejtësi kanë nështruar djelën hana dhe yjet alala ul khalqo al amur të barak allahu rabbu l'alamin ati i takon kryimi dhe urdri dhe i madhuruar është allahu sot i botrave kjo është një jetë madhështor blazer, i cili për lezer i cilë i tërgon për kryimi në allahu subhanu ta'ala gjëtë cilë i tërgon në vëtë vetë për madhështim në allahu subhanu ta'ala më pasë allahu madhëruar në dëshrojt në tërgoj i madhë të, ma të tja jeti një që është i shumë të nëndësishme të sinë të tërgëmë në fund dhe ka tërgëmë në fund të jetit dhe e përmëndu mësipë e përmëndu më tërgëmë në jetit Allahus subhanënë të ala shajtësile ka kërua qijet dhe tokën e ka kërua Allahus subhanënë të ala qijet dhe tokën në lëndë e ujtë nga ujtë o dhe së më mirë nga avun i ujtë si shkaton Allahus subhanënë të ala në Kuran, Totu mostoi në qiellin e smë, oje duhanu, faqan, fa qala leha o lin ardhi atia toru atu, pa u kerhen, qala tati na pa uin. Fot. Dhe më pas ai synoi qiellin, ndërkohë që qielli dhe toka ishin ishin avull, po të avull, tym, avull. Dhe ai tha të ni, të dëjani, të dëjë ai jani me bindje ose jo me bindje, me hir ose me pa hir. Dhe dhan erdhëm me hir, domosme me bindje. Dhe kështu Allah krijoi kri kri 700 dhjetë tokën. Për havullin e ujit. Për gati uji i cili ishte në, në arshin e tij, atë dit kur ka thënë Allah subhanahu wa taala, "Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ja ayyamin wa kana 'arshu 'ala al-ma'." Kësaj i ka krijuar 700 dhjetë tokën ose qjetë tokën dhe uji dhe arshi i tij ishte mbi ujë. Arshi i tij ishte mbi ujë. Për këtë ujë u krijua 700 dhjetë tokën. Për havullin e ujit, krijoi tokën Më rrumbullak sinë vet Pase ka kërjuaj kërju qijit Më rrumbullak sinë vet Edhe 7 qijit janë Si shtreja sa Si shkurse dhe toka e 7 shtreja Edhe 7 qijit janë si shtreja sa Një atjetër në formë të rumbullakat Ka thënë profetis Ose në një hadit sakt Që toka përpare kjellë dynjans është si një halkë Hedur një shkëtirë, hapsirë, pafund Në ndojë pak toka Në gjithë madhështinë e vetë saj madhësht toka çemallës toka, përpara qellit të par, ajo është si një hallkë vogël e hedhur në ishqëtir, para qendër par, qellit par i dunjas, në cilin ndonë vend hyjet. Në qellën e par, ndonë hyjet, siç ka thënë Allahu subhanuhu teala, o zenna sama dunya bi masabiha wa hiyda. Lekëmi zbukuruar nga qellit e dunjas me drita edhe me, domethënë ruajtës, domethënë domethënë hyjet që ruajnë qellën që kush vjen i xhind për të hyrë në qellë e godasë të gjithë yjet që ndodhen në univers, ato ndodhen vetëm në qendër e parë të dunjas. Ndodhen në qendër e parë të dunjas argumenti i Fejllahut që përmend më sipër. Do në përçash toka përpara qendrës parë. Diska tepër i vogël, një pik. Profeti paqja e Allahut gjithashtu të qendër e parë para qendrës së dytë kështu është. Qendër e parë përpara qendrës së dytë është një hall që hedhën shkëtir. Domethënë, ato toka para qendrës së dytë më volcë pika.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 në çdo vogëlsin ton kupton edhe me dhe me me me mallsin e njeriu domthonjë që Allah na ruaj nga mendëllësia e duhet vënë njeriu të madh atë fort çse vogël është njeriu sa vogël është toka edhe çot qiell sa të madhaja qili i shtat i ka përfshirë gjithë çhetu për poshtë ti toka mes ti është asgjë edhe sipër çot qieve sipër çot qieve të cilat janë von trumullaqët është e kan rrethuar të qiet në të gjitha anët kur si këtu tash i fillon dhe mendë njerëzor edhe thot stop. Prandaj Allah subhanahu wa taala ka thënë në një diqornor, lejse kemi t'i shjej u hojë se më ul m'sir. Nuk ka se si ia zgjë, ai është dëgjuesi shikuesi. Nuk ka se ia zgjë, domethënë nuk ka mundësi që më ju ta përfituarit siç Allah subhanahu wa taala ka është e pamundur. Është ka mundur që nuk i lejo të afusin logikën pun që të mendojë si është Allah sepse është doloj mendimi që i vjen kohë ka i ka përqen nga bim ka përqen dhe mundon automatikisht nga bim edhe që kështë dhe mundon si përshat qive është kursi është kursi kursi ka thunë djetarët ka thunë dërta i blabas e është trasëntuar gjithashtu nga profetit në më zinëgjit trasëntimit sakt kursi është krije sambëcilën vetos Allahu këmbët subhanuhu te ala pse ta bëjë ato një sipër që nuk ka seje që mos mos fillojë një për fitorit të se si janë këmbët e Allahut se nuk lejoz Allahu gjënë kjo është në haram më të rënda kjo është në haram më të rënda mendoj pak malli mali nuk e duroj dot dritën e Allahut s'ta shikon të dritën e Allahut ku i tha Musa oh Allahu O muslimo të çoftë, ta shikoj malin. Po jese përballon malin, do të shikosh mund. Sikurisht nuk e përballoj këtë mal dritën e Allahut, kështu edhe zemra e njeriut nuk e përballon dot ta përfitojë Allahun. Edhe nëse të do të përpiqet të përfitojë, të shkatërrohet zemra e njeriut, të, të, të, të shkatërrohet besimi. Do mbushet me shirqe, me me me, me, me gjëra të kota, me kufër, në Allah në rësue, nuk e rrit. Për këtë arsye nuk e leu të përfitojë. A të shikoj pak, subhanakursi dhe që e që e që i masë, 7 qijet për parë kursit, në si një halkë edhe shkët tjerë. Si një halkë edhe shkët tjerë. Dhe që i kursi me gjithët qijet, për parë arshit janë në diska, te për e vogën, aje se ka dhëmë, nuk e di ma dhe shtina arshit, as kush për është Allahot. Në hadith jitër, që e lepëdronë Allahot, subhanë Allahu, Subhan Allahu bihamdi, adët e khalqi, u rridha nefsi, u zinët e arshi. Po ti lavdëruar ti O Allah, ndërtëra sa çpeshon Arshit, sa çpeshon Arshit, edhe pesha e Arshit më e rëndë se pesha e gjithë tokës. Nuk e di më vështirë arshës kush më shëllon s'mëto. Ç'është toka? Toka ai, asnjë farë, zhdukur, është zhdukur, astermi, as as as as, as la ilahe illallah. A le kur themi Allahu Akbar, Allahu më mbar çdo gjë. Themi namaz, Allahu Akbar, Allahu më mbar çdo gjë. Kërë zëtë juaj o lezer, i cilë ka kryuar që i dhe tokën, më pasë në drejnë bjarësh, si që ta konë madhështi së ti. O lezer dhe fikën i të të, të sërën lartë për shkëndesë. Kërë është zëtë juaj i cilë ka kryuar që i dhe tokën, më pasë në drejnë bjarësh, më madhështi në ti. Me në të shi... Allahu subhanahu wa ta'ala me madhërsinë e Tijë me ursinë e Tijë ka krijuar ti të gjij, të tokën, edhe kursin, edhe arshin. Arshi është fron i Allahut, i cili qëndron më ulësuar se si çfarë përshtatet me madhësizën e Tij, nuk lejohet të përfitojmë se si Ky të laser, Allah, të është. Ky qendrim. Tash i vëllezër, Allah subhanahu wa ta'ala i cili ka krijuar shtati, tokën, ka krijuar dhe gjellësin. Allah ka krijuar këto gjellësa 3 lloj gjellësesh të cilat gjënë gjëlesë më logikë, në logikojnë. Edhe të tre të gjëlesë janë me lajket, gjindët edhe njerëzit. Edhe këtatë të tre janë të urdhuruar të adhore në laun. Edhe pëse me lajket nuk nuk në bëjë kur, pa ta e në nështonë në laut. Gjëdhe shtu dhe gjindë dhe njerëzit janë të urdhuruar të i binë në laun shponetara. Të i binë në urdhore të ti. Të që me ndo pakë, Gjithë krijim është i Allahut. Dhe Allah ka vendosur gjithë krijimin ti për, e tij në mënyrë më të personalizuar. Dhe ajo gjode njerëz gjithashtu. Dhe gjithë njerëzit ne ç'ajmë si njerëz, gjithëhom janë vejuar. A janë të personalizuar? Atëh dhe pyetja, përse ka krijuar gjithë këtë që ka i Allahut? Po urdhri, kujt e ka ndon universin e urdhroi? Kjo është pyetja vëllezër. Kujt e ka ndon universin e urdhroi dhe kujt duhet i bënin atë njeriu në univers? Ai takon dikujt për çmohall që ne ti bindemi dhe ai takon dikujt te Xhallahu që, urdhëroj njerëzë, nështroj, klevër, që të urdhërojë njerëz të të ndërshtrojë dhe të të bëjë të sllëvër siç janë njerëzit sllëvër të Zotit. Prandaj Allahu fundi e theti çfarë thotë? Elahu al-khalq wal-amr, -el atij të kon krijimi edhe urdhri. Sikur ze të themi që ai ka krijuar të gjithë tokën dhe ka qendruar me arshmë mundësitën e tij dhe çdo gjë është ndërshtruar ti, atëherë edhe urdhri të kome të moti. Sigurisë çdo gj kush që pretendon se i krijon siç ka krijuar Allahu, ai ka bërë shokollatë dhe ka pretenduar për votën e vetë se është Zot. Gjithashtu çdo kush i cili pretendon se i ka të drejtë vendos ligje mbi njerëzit, ai ka pretenduar se është Zot. Pas një ndallimi, pretendon Allahu Subhanuhu Taala ka thënë lahu al-khalqu wal-amr, atitakon krijimi dhe atitakon urdhri. Atitakon krijimi Dhe i ka kryuar universin dhe ka kryuar shtoj gjë, dhe shtoj gjë është vetëm për i ti. E për desa është vetëmi ti dhe ne i robë të zotë, jemi të ti, a i në i ka njëtë, dhe njëtën, a i vetëm a i në e mërë. A i takon njeri u atër t'i nështroj njerëzit dhe i thot njerëzit më bimë një mua, sikur se du t'u bimë një zotët. Kusë është kjo njeri cili e nga e vetër e vetë në gratën e zotë dhe prendonë se du t'i bimë n aje ka ngritur vëndër vëndër gradën Allah dhe aje është një umi poshtë të që me tonë gjëhënemi. Edhe ku shqibinë edhe ati, aje ka bërët të zotë edhe aje nuk është më ropi zotët për shë ropi kryesa do shkojmë bas të ty në gjëhënem do i dhe më kongë gjëhënem në gjitha jërës. Edhe kjo i dhe që po themë kjo është i demë edhe forë që hefë poshtë të gjithë dhe sisteme njërzore. Dre vëlluar me demokraciën, me komunizëm, me të gjitha, sepse të gjitha sistemet njerëzore në parimin e tyre kryesor çfarë kanë? Ka që njeriu do të bindet njerëut. Po vall, një pyetje u bë më tyre. Kush i ka krijuar njerëza? Ju i keni krijuar? A ju i furnizoni ata? A ju i jepni atyre jetën dhe dhe u merrni jetën? Pa po Allahu është ai që i furnizon, ai furni, mshiron, ai u jep jetë, u merr jetë. E për të sa që në ka Allahu dhe nuk jeni ju. A dhe pse do të bindën njerëzit juve dhe jo Allahu subhanahu wa taala. Ata i kanë prekupuar njerëzit me robëri ndaj dyre, edhe njerëzit nuk kanë kohë që të robërojnë te Allahut. Sepse i kanë prekupuar këta me sistemet e dyrë njerëzore, që sot konsiderohen nga shirgu më i përhapur gjith, në gjithë në gjith, të gjithë rruzin toksor, i kanë prekupuar njerëzit me robërin ndaj dyrës, i, i kanë bënë robër të dyrën njerëzit. Nuk Një kaq që njerëzit e robërojnë te Allahu subhanahu wa taala. Sepse Elale ul khalqo al amor ati, ati i ti është kryimi Edhe i ti është urdhëri Ati të kon kryimi Ati të kon urdhëri Sikur se shdo kush i përndon Se aji ka kryuar Dhe kryon aji Ashtë njeri ju mëj keq Dhe ka ngritë u vetëve të gratëzotit Edhe aji cili përndon Se aji ka të drejt Të vendë nësë ligje E i ka ngritë u vetëve të gratëzotit E shikonit sot parlamentet Në këtëllë koncepti e ngritur. E ngritur koncepti që njerëzit ka nda drejtë vëndozin ligje. Për këta, për këta, Allah subhanu wa ta'ala i ka lën njerëzit kot. I ka kërju e qit kot. I ka kërju e njerëzit kot. Edhe i ka lën njerëzit që ti të, të tërhejgjë për hundër disa pushtetarë që janë njerëz për në dyrë shëgjeris. Allah o këtë, elala ul khalqo, el amur të barak, Allah o rabbu al Ati takon krijimi dhe ati takon urdhri, i madhëruar është Allahu Zoti i Botrave. Pse ka thënë i madhëruar është Allahu Zoti i Botrave? Ka thënë i madhëruar sepse në botrat që ka krijuar Allahu nuk ka kotësi, nuk ekziston ato kotësia, prandaj është i madhëruar sepse ka krijuar çdo gjë dhe ka vendosur vendin e vet. Dhe njeriu se ka krijuar kotë dhe nuk ka krijuar ai krijesat e tij që ti marrit dikush tjetër dhe ti urdhëroi krijesat e tij për çfarë dojë. Por kurrëse krezën e Allahut dhe vetëm Allahu i urdhëron dashkusht tjetër. Dhe kjo është ideja me fuqishme më fuqishme në tezë. Kjo është ideja më fuqishme që e hedh poshtë çdo sistem njerëzor. Dhe çdo person që mbështet çdo sistem njerëzor. Dhe përderisa nuk u di binë vetëm urdhave të Allahut. Sepse vetë Ai se na ka krijuar, atëherë lejohet që njerit të përndëpë veten e vet që ai ka drejtë ndëstigje mes njerëzve. Apo a ka drejt njeri, apo ne që i devet muslimat të ndirmojmë një person që a e vendu si ligje mes njerës dhe ta ngrejma të, të ngradën ngradën e zotit me përme atoja pretendimis se ne të profitojmë për ti disë dobi e dërëgëm disë dëme a nuk është kjo në kundështim të plodh me davën e profetit së nëllohet sëllim i cili që ku erdhin me, ku dhosh dhe njerësve, A e di që ka thaën Allah në surën kef, nuk e shriku fi hukmi ahada, në i letzim thot, mos, sh mos i shriqëro ati në gjukim as kënd. Në i letzim që letzim në zagoni në surën kef, nuk e shriku fi hukmi ahada, nuk e shriqëro në Allah në gjukim as kush, këse në i letzim dhe dhe pëtë Kurani, se ka shtë letzim e Kurani, thot, dhe mos i shriqëro ati në gjukim as kënd. Se kushën mos dhoti shriqëro ati në kryim, në furnizim, në Askand, duke pretenduar se vetëm, duke duke besuar se vetëm Allahu do t'akon që të furnizoj, që vetëm ai di gajbit, vetëm ai krijon, vetëm ai jep jetë, njerëz do merr jetë, vetëm ai bënda do bi. Për desë të të gjitha këto t'akon vetëm Allahu, atëherë dhe urdhën e gjykimit t'akon vetëm ti. Edhe kush pretendon se një për këtyre gjërave t'akon diku tjetër për ish Allahut, ai ka bërë shok Allahut nadhurim. Ai ka bërë shok Allahut dhe ka pretenduar se me Allahu ekziston diqush tjetër që vendos krijon, furnizon edhe gjykon dhe me njerëzve. Kjo është ideja më fuqishme më vëndërsë që e hedh poshtë gjithë sistemin njerëzor, të cilët janë ndërtuar mbi idenë e robërimit të njeriu nga njeriu, të robërimit njeriu nga njeriu. Shoft, shoq, ka një besahabe i cili shku kur shkoi te kisra mbreti, mbreti i Persis, çfarë i tha? Çfarë i tha? I tha ne kemi ardhur qi tinxjerim njerëzit nga robëria, njerëzën e përtiçuara ata te robëria e mallt. Kemë ardhur për të tinxjer njerëzit nga robëria, njerëz sepse ta ju keni robëruar njerëz, ju bërë robë vetëtuja, robërit e mbretit. Po qi i bë të mbretë për këtë gjë sikur do të më bindë Zoti. Por në tinxjer njerëz nga arsira është e feve në në, në drejtëmin e islamit dhe nga padrezia e feve në drejtësinë e islamit dhe nga robëria e njerëzve të kërobëri e kryu se i në cili ka kryuar në të bërdet dhe ata e robë dhe ti këllë ideje shume qartë dhe fatkejsisht nuk e kanë qartë shumin se muslimame të cilët përndendojnë se e në musliman dhe më thënë të dërzuar në Allah a kërështë dërzim në Allah duke e dhe të drejten të drejten në urdri të kujtjet e përër që Allah me përndendimin se ka të drejt të kujtjet e përër që Allah që dhe nështë ligje, ose me pretendim se të përfitojnë prezentën të një dobi, a kjo ka qenë feja që ka zbytur në kone e profetit sënë allahëllisillem, a kjo është kurani? Në kjo që kurani thotë, elala ul khalqo al amar, ati të konë kryjimi dhe urdhri i madhërua shënë allahëzot i potreve. Nësë allahën në e madhërua, na i habisyt që ta kuptëmë vërtetën e na udojnë gjithër në drejtë në moshm